Hogy belépett János Vitéz ez országba, Mindent, amit látott, csodálkozva láta. A rózsaszín fénytől kápráztak szemei, Alig, hogy merészelt körültekinteni. Meg nem futamodtak tőle a tündérek, Gyermek szelítséggel hozzá közelgének. Illeték őt nyájas enyelgő beszéddel, és a szigetbe őt mélyen vezették el. Amint János vitéz mindent megszemléle, s végtére álmából, mint egy föleszméle, kétségbeesés szállt szívének tájára, mert eszébe jutott kedves iluskája. Itt hát, hol országa van a szerelemnek, az életen által én egyedül menjek, Amerre tekintek, azt mutassa minden, Hogy boldogság csak az én szívemben nincsen. Tündérországnak egy tó állott közepén, János vitéz búsan annak partjára én, S a rózsát, mely sírján termett kedvesének, Levette kebléről, s ekképp szólítá meg. Te egyetlen kincsem, hamva kedvesemnek, Mutasd meg az utat, én is majd követlek. S beveté a rózsát a tónak habjába. Nem sok híja volt, hogy ő is ment utána. De csodák csodája. Mit látott, mit látott. Látta Iluskává válni a virágot. Esze veszedtséggel rohant a habokba, s a föltámat leányt kiszabadította. Hát az életvize volt ez a tó itten, mindent föltámasztó, ahova csak cseppent. Iluska porából nőtt ki az a rózsa, így halottaiból őt föltámasztotta. Mindent el tudnék én beszélni ékesen, csak János vitéznek akkori kedvét nem, mikor Iluskáját a vízből kihozta, s rég ajakán égett első csókja. Beszép volt Illuska, a tündérleányok gyönyörködő szemmel mind rábámulának. Őt királynéjoknak meg is választották, a tündérfiak meg Jánost királyokká. A tündérnemzetség gyönyörű körében, s kedves iluskája szerető ölében. Mai napig János vitéz ők egyelme. Szép tündérországnak, Boldog fejedelme.